Коментар до розділу 12. Шахраю з ручкою в руках легше забрати у вас гроші, ніж гангстеру з пістолетом. Бо дідлі. Маніпуляції з цифрами. Навіть Грем здивувався б, як керівникам і бухгалтерам компанії в останні роки вдалося розсунути межі можливого. Вище керівництво, яке звикло до того, що отримує в винагороду величезні пакети акційних опціонів, зрозуміло, що може казково розбагатіти просто за рахунок роздуття прибутків компанії за кілька років. Докладніше про те, як акційні опціони можуть збагачувати корпоративних керівників, а не зовнішніх акціонерів, дивитися в коментарі до розділу 19. Керівники сотень компаній стали ігнорувати не лише дух – а й букву чесного бухгалтерського обліку, перетворюючи свої фінансові звіти на незрозумілий набір цифр, прикрашаючи погані результати діяльності за допомогою різноманітних косметичних процедур, маскуючи витрати і створюючи прибуток майже з повітря. Розглянемо кілька прикладів недобросовісної бухгалтерії. Якби що? Можливо, найпоширеніший бухгалтерський фокус – фантазії на тему гіпотетичного прибутку. На Уолл-стріт побутує старе прислів'я, що будь-яка погана ідея починається як хороша, і гіпотетичний прибуток не виняток. Спочатку його мета полягала в тому, щоб показати інвесторам справжню картину зростання прибутку в компанії в довгостроковій перспективі. Звісно, без урахування впливу різних короткострокових відхилень і непередбачуваних подій. Так, наприклад, Прес-реліз компанії міг містити припущення про те, який прибуток компанія могла б заробити торік, якби інша компанія, яку вона щойно придбала, перебувала в її складі протягом 12 місяців. Але, як показали великі і жахливі 1990-ті, такі припущення використовували не лише з цією метою. Ось кілька прикладів маніпуляцій із показниками гіпотетичного прибутку. Компанія InfoSpace надала дані про гіпотетичний прибуток за 3-й квартал 1999 року, виключивши із розрахунку виплату дивідендів за привілейованими акціями на суму 159,9 мільйонів доларів. Компанія Bea Systems надала інформацію про гіпотетичний прибуток за квартал станом на 31 жовтня 2001 року без урахування виплати 193 мільйонів доларів податку на прибуток у результаті виконання акційних опціонів її працівниками. Компанія JDS Uniface Corp розрахувала, яким був би її прибуток за перший квартал 2001 року, якби вона не виплатила 4 мільйони доларів податків на заробітну плату, не втратила 7 мільйонів доларів на збиткових операціях з акціями і не зазнала б збитків у розмірі 2,5 мільярди доларів через злиття і гудвіл. Іншими словами, гіпотетичний прибуток дозволяє компанії показати, яких чудових результатів вона могла б досягти, якби вміла працювати. Усі наведені вищі приклади взяті безпосередньо з прес-релізів, випущених самими компаніями. Проте, на що перетворилося б наше життя, якби ми поводилися так само, як компанії, що натягують показники прибутку, йдеться в чудовому сатиричному есе Роба Волкера «My Pro Formalife». Мій нещодавній обід після тренування в просторанні «Smith Wolensky», який складався з ребристого стейку на кістці вагою в пів кілограми і три склянки борбону, вважається непередбачуваними витратами. Більше я такого не робитиму. Єдине, що розумний інвестор може вдіяти з гіпотетичним прибутком, проігнорувати його. Непереборне бажання визнання У 2000 році гігант у галузі телекомунікації Quest Communications International Inc. справляв враження сильної компанії. Її акції впали менше ніж на 5%, тоді як фондовий ринок більше ніж на 9%. Але у фінансових світах компанії Quest Communications International Inc. була одна маленька хитрість. Наприкінці 1999 року компанія вирішила відобразити виручку від продажу своїх телефонних довідників. Щойно їх було надруковано, хоча кожен, хто давав рекламу в Yellow Pages, знав, що компанії сплачують за рекламу щомісячними внесками. Нісенітниця. Такі незначні зміни облікової політики дали змогу збільшити показник чистого прибутку за 1999 рік після виплати податків на 240 мільйонів доларів. А це одна п'ята всього прибутку компанії, отриманого за цей рік. Ми бачимо лише верхівку айсбергу, яка здіймається над водою. Так само і визнання надзвичайно високих прибутків часто свідчить про те, що глибоко під водою прихована небезпека. Саме так і сталося у випадку з Quest Communications International Inc. На початку 2003 року компанія, переглянувши свої попередні фінансові звіти, заявила, що передчасно врахувала прибуток від продажу обладнання, неправильно оформила витрати на оплату послуг зовнішніх постачальників, хибно кваліфікувала витрати як капітальні активи, а не видатки і безпідставно витлумачила обмін активів як їх продаж. Було визнано, що за рахунок таких операцій доходи компанії за 2000 і 2001 роки завищено на 2,2 мільярда доларів, з-поміж яких 80 мільйонів отримані за рахунок розглянутих вище змін облікової політики, від яких тепер компанія змушена буде відмовитись. У 2002 році Quest була однією з 330 публічних компаній, які переглянули свою фінансову звітність. За даними Huron Consulting Group, така кількість компаній була рекордною за всю історію фондового ринку. Інформацію про компанію Quest взято з фінансових документів, поданих до комісії США, з цінних паперів і фондових бірж. Річний звіт форма 8К і форма 10К. З ними можна ознайомитись у базі Edgar на сайті www.sec.gov. Не потрібно бути особливо проникливим, щоб зрозуміти, що компанія Quest видавалась до змін бухгалтерських принципів, у чому з часом вона сама зізналась. Що ж відбувалося з акціями компанії впродовж цього періоду? Наприкінці 2000 року курс акцій дорівняв 41 долару. Ринкова капіталізація компанії – 67,9 мільярдів доларів. Наприкінці 2003 року курс акцій впав до 4 доларів, капіталізація – менше, ніж до 7 мільярдів доларів. Іншими словами, компанія втратила 90% своєї вартості. Падіння ціни на акції було пов'язане не лише із завищенням прибутку. Нещодавний аналіз діяльності 27 компаній, які комісія з цінних паперів і фондових бірж звинувачувала в махінаціях з бухгалтерською звітністю, показав, що вони переплатили федеральний податок на прибуток на суму 320 мільйонів доларів. Хоча більшу частину цієї суми врешті-решт повернуть. Більшість акціонерів майже не вірять у те, що від цього виграють. Дивитись Мерли Еріксон, Майкл Хенлон, і Едвард Медіо «How much will firms pay for earnings that do not exist?» На сайті papers.ssrn.com Маніпуляції з капіталом Наприкінці 1990-х років компанія Global Crossing Ltd плекала амбітні плани. Розташована на Бермудських островах, компанія мала намір побудувати першу інтегровану глобальну оптоволоконну мережу завдовжки понад 160 тисяч кілометрів і прокладену переважно по океанському дну. Після проведення кабелю Global Crossing хотіла продати комунікаційним компаніям права на використання мережі. Лише в 1998 році компанія витратила на це понад 600 мільйонів доларів. Цього ж року майже третину витрат на будівництво покрили за рахунок прибутків, як витрати за статтею собівартості реалізованої потужності – Якби не 178 мільйонів доларів витрат компанія Global Crossing Ltd, яка заявила про 96 мільйонів доларів чистих збитків, могла б показати у звіті чистий прибуток у розмірі близько 82 мільйонів доларів. Наступного року, як зазначено в примітці до цього звіту за 1999 рік, компанія почала враховувати контракти на обслуговування вона відмовилась покривати витрати на будівництво за рахунок безпосередньої вирочки від реалізації потужностей. Натомість більшу частину витрат на будівництво стали розглядати не як операційні витрати, а як основні фонди, у результаті чого загальна вартість активів почала зростати, і чистий дохід перестав знижуватись. Раніше більшу частину своїх витрат на будівництво компанія Global Crossing LTD відображала як витрати, які повинні покриватися за рахунок вирочки від продажу або оренди прав на користування оптоволоконної мережі. Покупці зазвичай платили всю суму наперед, хоча деяким надавали відсрочку платежу на період до 4 років. Але більшість авансових платежів компанія обліковувала не відразу, розподіляючи їх на весь період оренди проте тепер з огляду на те, що термін експлуатації мереж складає до 25 років, компанія почала враховувати ці платежі як такі капітальні активи, що підлягають амортизації. Попри те, що таке трактування відповідає загальновизнаним принципам бухгалтерського обліку, незрозуміло, чому компанія Global Crossing Ltd не використовувала такий спосіб обліку до 1 жовтня 1999 року і що саме спонукало її до таких змін. У березні 2001 року загальна вартість акцій Global Crossing Ltd. становила 12,6 мільйонів доларів, а 28 січня 2002 року компанія оголосила про своє банкрутство, а її звичайні акції перетворилися на прості папірці. Отакує. Одним розчарком пара компанія збільшила свої матеріальні активи за статтею власністі обладнання на суму 575 мільйонів доларів. При тому, що собівартість реалізації потужності збільшилась усього на 350 мільйонів доларів. Хоча компанія тринкала гроші, наче п'яний моряк у пивничці. Капітальні витрати відіграють надзвичайно важливу роль, подають замогу директорам компанії розвивати і покращувати бізнес. Проте, вільне трактування положень бухгалтерського обліку дозволяє керівникам роздувати звітний прибуток, перетворюючи звичайні операційні витрати на капітальні активи. На прикладі компанії Global Crossing Ltd. розумний інвестор має зрозуміти, що саме і чому компанія капіталізує у формі активів. Історія про запаси Після 2000 року Micron Technology – як і більшість компаній-виробників напівпровідникових чипів, переживала зниження обсягів продажів. Компанія так сильно постраждала від падіння попиту, що їй довелося вдатися до списання частини вартості своїх інвентарних запасів, оскільки покупці, очевидно не бажали купувати їх за ціною, яку встановила компанія Micron Technology. У кварталі, який закінчувався травнем 2001 року, Micron Technology – знизила зареєстровану вартість своїх запасів до 261 мільйона доларів. Більшість інвесторів сприйняли це не як звичайні операційні збитки, а як одиночний надзвичайний випадок. Погляньмо, що трапилося далі. Компанія Micron Technology продовжувала списувати запаси. І в кожному з наступних шести звітніх кварталів. То чим було списання запасів компанії? Одиничним випадком, чи воно набуло хронічного характеру? На це питання можна відповісти по-різному, але зрозуміло одне. Розумний інвестор має постійно відстежувати такі одиничні витрати з енергією зайця з реклами батарейок Energizer. Висловлюю подяку Говарту Шиліту і Марку Гемелу з Центру фінансових досліджень за надання цього матеріалу. Пенсійний фактор У 2001 році компанія SBC Communications Inc яка володіла пакетами акцій Singular Wireless, PaxTel і Southern New England Telephone, заробила 7,2 мільярда доларів чистого прибутку, а це відмінний результат для не найкращого року в телекомунікаційній галузі. Але цей прибуток надходив не лише від компанії SBC Communications Inc. 1,4 мільярдів доларів із цієї суми, а це 13% чистого прибутку компанії, надійшло з її пенсійного фонду. Оскільки в пенсійному фонді SBC Communications Inc. виявилось більше грошей, ніж за її оцінками було необхідно для здійснення майбутніх виплат працівникам, компанія розцінила цю різницю як поточний дохід. Однією з причин виникнення таких лишків став той факт, що в 2001 році SBC Communications Inc. підвищила ставку очікуваної дохідності за інвестиціями пенсійного фонду з 8,5% до 9,5%, скоротивши тим самим обсяг коштів, які вона повинна була інвестувати у фонд у цьому році. Такі оптимістичні очікування компанія пояснила тим, що впродовж останніх трьох років до 2001 року фактична річна дохідність інвестицій за 10-річний період перевищила 10%. Іншими словами, керівництво вважало, що оскільки в минулому прибутки були високими, то вони залишаться такими і надалі. Але воно не лише не врахувало елементарної логіки, а й проігнорувало факт падіння відсоткових ставок до майже рекордного мінімуму, що негативно позначилося на майбутній дохідності облігацій, які містив портфель пенсійного фонду. У тому самому році компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway фактично знизила очікуваний рівень дохідності за пенсійними активами з 8,3% до 6,5%. Невже керівництво SBC Communications Inc. справді вірило в те, що керівники пенсійного фонду її компанії зможуть досягти кращих результатів, ніж найкращий у світі інвестор? Навряд. У 2001 році дохідність пенсійного фонду компанії Berkshire Hathaway була на рівні 9,8% а от пенсійний фонд SBC Communications Inc. втратив 6,9%. Дохідність розраховується як відношення фактичного доходу на активи пенсійного фонду до чистої вартості активів на початку року. Ось кілька питань, на які розумний інвестор повинен дати відповідь, чи не перевищує чистий внесок пенсійного фонду 5% чистого прибутку компанії. Якщо так то чи підійде для вас такий рівень прибутку компанії, якщо ця дотація з часом суттєво знизиться? Чи раціональним є орієнтований довгостроковий рівень дохідності пенсійних активів? У зв'язку з 2003 роком будь-які припущення рівня дохідності вище 6,5% нереальні, оскільки таке зростання – це просто фантазії. Підкутий інвестор Ось кілька порад – які допоможуть вам уникнути придбання акції, у якій може бути прихована бухгалтерська бомба. Читайте з кінця. Коли ви аналізуєте фінансову звітність компанії, почніть з останньої сторінки звіту, поступово рухаючись до початку. Усе, що хоче приховати компанія, міститься в кінці. Саме звідки ми і рекомендуємо розпочинати аналіз. Читайте примітки. Ніколи не купуйте акції, не прочитавши приміток до річного фінансового звіту, у розділі, який зазвичай називається «Коротким оглядом важливих аспектів облікової політики». Здебільшого описано, як компанія обліковує доходи, відображає запаси, ставиться до розстрочки чи продажів, обліковує затрати на маркетинг і інші важливі аспекти її діяльності. Нехай вас не лякає надзвичайно нудний стиль, яким викладені примітки до фінансової звітності. Це зроблено для того, щоб відлякати пересічних читачів. Саме тому ви її повинні уважно їх прочитати. Так, наприклад, у примітці до фінансового звіту компанії Informex Corp за 1996 рік зазначено – Продаючи ліцензії на програмне забезпечення, компанія зазвичай обліковує дохід від продажу ліцензії безпосередньо після продажу продукту клієнтові, але деяким виробникам комп'ютерів і їхнім кінцевим споживачам надається розсрочка на 12 місяців. Компанія визнає дохід від продажу ліцензії після підписання контракту і сплати першого мінімального внеску, який не підлягає поверненню якщо такі виробники і кінцеві споживачі відповідають вимогам, які встановила компанія. Простими словами, це означає, що компанія Informix здійснює самокредитування, враховуючи як дохід ще не отримані платежі від кінцевих споживачів-виробників комп'ютерів, які є фактичними споживачами програмного забезпечення компанії Informix. Після того, як комісія цінних паперів і фондових бірж звинуватила Informix, у підтасуванні звітних даних компанія переглянула зазначені показники прибутку, нібито отриманого від продажу, зменшивши його на 244 мільйони доларів. Цей приклад, за який я дякую Мартіну Фрідсену, ще раз нагадує про те, що необхідно уважно читати примітки до фінансового світу, надруковані дрібним шрифтом. В інших примітках ви знайдете інформацію про борги, акційні опціони, кредити клієнтам, резерви на покриття збитків і інших ризикованих факторів, які можуть поглинути більшу частину прибутку. Вас мають насторожити такі технічні терміни, як капіталізований, відстрочений або реструктуризований, а також прості слова «почали», «змінили» і «але», які свідчать про те, що компанія змінила облікову політику. Жодне з цих слів окремо це ще не підстава відмовлятися від покупки акцій цієї компанії, але разом узяті вони сигналізують про те, що вам варто дуже добре подумати, перш ніж ухвалювати таке рішення. Порівняйте примітки до тексту фінансового звіту з аналогічними показниками, як мінімум однієї фірми конкурента компанії, якою ви цікавитесь, щоб пересвідчитися, чи дотримуються бухгалтерів компанії принципів обліку. Читайте більше. Якщо ви вважаєте себе активним інвестором, який готовий приділяти достатньо часу і енергії формуванню свого інвестиційного портфеля, вам варто самотужки взятися за вивчення бухгалтерського обліку. Це єдиний спосіб звести до мінімуму шанси втрапити в бухгалтерські пастки. Рекомендуємо до прочитання три книжки, які містять корисну інформацію. Аналіз фінансового звіту Мартіна Фріцна і Фернандо Альвареса. Фінансові маніпуляції з цифрами Чарльза Малфорда і Євгенія Комиски. Та фінансові викрутаси Говарда Шилита. Мартин Фридсен Фернандо Альварес Financial Statement Analysis A Practitioner's Guide John Wiley Sons, New York 202. Charles V. Малфорд and Eugen E. Cominski. The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices. Джон Wiley Санс, Нью-Йорк, 2002, Howard Шиліт, Financial Shenanigans, Макгроу Hill, Нью-Йорк, 2002, і власне книга Бенджаміна Грема «The Interpretation of Financial Statements», Harper Business, Нью-Йорк, 1998, переведення тексту 1937 року, яка досі залишається чудовим довідником про основні принципи обліку доходів і витрат, активів, i zobowiązań.